Radio 1 Cissi Wallin i Stockholm i alla fall även i våra andra städer i Sverige så säljer man ju ut allmännyttan varför är det så och ska vi ha det på det sättet ska vi sälja ut allmännyttan och Klara Lindblom som är här som är bostadsdebattör hej hej Cici. vänster bostadsdebattör ska vi säga yes stort vänster du ska få förklara för mig och lyssnarna vad allmännyttan är ja allmännyttan... Så jag säger fel nej men det, det tror jag nej men jag tänker um... jag lägger den bollen också men ja, det är jättebra. nej men allmännyttan är ju den kommunala bostadsbolagen i Stockholm så har vi till exempel svenska bostäder Och vi har hem och vi har familjebostäder I Botkyrka finns till exempel byggen När man säljer ut, då gör man ju helt enkelt så Att man tar en del av de här lägenheterna Och säljer till en privatvärld Och det här börjar bli helt, eller mycket vanligare eh, När det? okej, okay, men du, ja, jag, jag vet vad det är Men jag tänkte att du skulle få förklara på ett pedagogiskt sätt Ja, det pedagogiskt? här ju helt nog, åt alltså. Ja, alltså problemet blir ju dels att Väldigt ofta så, så bestämmer man ju såna här saker över folks huvuden. Så till exempel när man sålde ut eh, en massa bostäder som ägdes av familjer eller som fortfarande ägs av familjebostäder. Eh i Blackerberg till exempel i Rågsred i Hagsätra. då fick ju liksom, alltså i den familjebostäder styrelsen så sitter ju politiker men inte ens politikerna från oppositionspartierna eller de boende fick liksom reda på vad som var på gång för ens beslutet egentligen redan är fattat och det här är vi folk jävligt förbannade över. Mm. För det är även om det är liksom, för politikerna kanske det är bara kokar och fastigheter och byggnader men det är ju tusentals människors hem vi pratar om. Mm. Det är folk som har bott i de här lägenheterna i väldigt, väldigt många år och har plötsligt bara fått brev i brevlådan eller till och med får läsa i lokaltidningen att familjebostäder eller svenska bostäder de ska sälja sig Men sälja vad som händer då? För det undrar jag. Jag bor ju i, i bostadsrätt. Jag är så privilegierad. Tidigare bodde jag i hyresrätt men det var Eina, eller Eina Mattsson. Det var inte min. Jag bodde med min dåvarande sambo och där var inte så mycket snack om att sälja ut. Mm. Men om det då händer jag har dålig koll på det. Vad, vad, säg att jag bor i en hyresrätt och får ett brev. Hej, nu, nu ska vi sälja ut. Vad händer med mig som hyresgäst då? Nej, alltså det som händer till exempel familjebostäder, det är ju att de helt enkelt fortsätter bo i samma kåk, fast kåken ägs av någon annan. Ehm, och man får behålla sitt kontrakt ehm, och så vidare. Det får man de, alltid, det är ingen ja, som kastar nej, ut Nej, men det, det är det för du har ju besistningsskydd. Liksom. Ehm, så de kan inte kicka ut det, men däremot så är det ju många som blir osäkra över hur ska det gå med underhållet, hur ska det gå med hyreshöjningarna, hur ska det gå mm. liksom, med renoveringar. För, för generellt sett, alltså, privat, för folk är ju generellt sett mer, mer missnöjda med privata världar än med allmännyttan. Det visar ju när man gör undersökningar hos hyresgäster som mm. bor hos privata värdar hos allmännyttan så är det ju så att allmännyttan alltid får bättre betyg så det är, det är inte så konstigt tror att det folk... är så, då? Nej, men Jag tror att det handlar om att i grunden eh, alltså privata företag är ju ute efter att göra en vinst och det finns såklart bra privata företag som, som verkligen värnar att se sin fastighet som en långsiktig investering men sen finns det ju de som är ute efter cash och vi har ju sett skandalreportage i olika eh, medier med kackelacker hit och dit och, och eh, som inte åtgärdas alltså i herringen, i, eller i råstegård till exempel, men sådana slumvärdar som bara är ute mm. efter pengar, de är tyvärr alldeles för vanliga så att, eh, ja, folk är oroliga och, och det förstår jag, nu är det ganska, ganska tufft här för att i Alby till exempel så eh vi Stockholm. Ja men precis, precis ja. Arby, Botkyrka kommun det är inte Stockholms stad utan det är Botkyrka på kommun. Där är det ju så att den politiska majoriteten där är alla partier förutom vänstern faktiskt men ja, Sossan i spetsen har bestämt då att man ska sälja ut 1300 lägenheter av Botkyrka byggens bestånd. alltså hela Albyberget ska säljas ut mm. eh, och det här är det som det har gått till på det här klassiska viset att det kommer information till hyresgästerna när beslutet i princip redan är fattat vilket folk är över. Mm. så nu är det Man har inte frågat inget... om de boende Nej, enkelt, nej. precis, alltså, inget, utan man har samrådsmöten ja. efter att beslutet är fattat. Men vem är det som kan fatta det beslutet över de boendes huvud, då ja, Det är ju alltså, politikerna i, i, alltså det man ska med allmännyttan det är att det är politiker som äger bostadsbolagen. Alltså privata bolag har vi inte den politiska kontrollen men så fort det handlar om svenska bostäder eller familjebostäder eller botkyrkabygg eller sikt eller vad som, då är det politiker som sitter och bestämmer de här företagen. Mm. Så att det som händer är att politikerna har lagt ett beslut i Botkyrkas kommunfullmäktige som säger vi ska sälja lägenheter eh, 000, beslutet var 1000 lägenheter i Botkyrka sen blev det 1300 på något mer ökulöst sätt men 1300 lägenheter och sen är beslutet är fattat Fattat, då kommer man, då bjuder man in till samråd och information och så vidare. Men då är ju beslutet redan fattat. Ja. Men, men det måste ju finnas en ekon ett ekonomiskt intresse varför man säljer Ja, för alltså men, absolut. Ja, det det man säger sålt... här är ju i, i både när man har stått i Stockholm och när man har sålt i Botkyrka så har man ju sagt, så, ja men vi behöver pengar för att bygga nytt, vi behöver pengar för att renovera. Mm. Men då undrar man ju så här, här har ju folk suttit och betalat hyror i 20-30 år. Vad har de pengarna tagit vägen? Man har ja. ju betalat hyror eh, under hela den här perioden. Har, vad har ju bolagen Gjort med de pengarna kan man ju fråga sig. Finns det någon allmän redovisning? Du är väldigt kunnig här, så därför frågar jag dig här som en lekman. Finns det en all allmän redovisningsskyldighet vad gäller ja, kan, kan jag ringa till Stockholms hem och säga jag vill veta vad ni gör av era pengar? Jag vill se en bokföring. Det, kan ja, ni alltså, göra. det är ju all det är ett allmänt så, så, allmän ja, så Det kan man ju se då. Men alltså, precis, och grejen är det som blir så konstigt här. Så i, I Stockholms stad till exempel, då har man ju sålt ska bostäder, sålt massa lägenheter, eh, familjebostäder, sålt massa lägenheter. Det ju både Blackberry och Hague, etc., eh, Breden, och så har man sålt och så säger man att vi måste sälja för att vi måste få in cash till renoveringar och för att bygga nya lägenheter. Samtidigt om man tittar på Stockholms stad till exempel då har politikerna plockat ut 1,3 miljarder från de kommunala bostadsbolagen som vinst mm. och då tänker man så här, okej okay, men om ni behöver pengar istället för att sälja, då kanske man kan börja med att inte plocka ut pengar i bolagen det bara känns som en liksom. det är en logisk förklaring ja, ja. Jag vänder mig till dig som lyssnar Du kanske själv har blivit drabbad av all, ut, utförsäljningen Av allmännyttan Eller kommer att bli drabbad Är du rädd för att du ska bli drabbad av detta Ring in och tyck till Är du för eller emot att man ska sälja ut allmännyttan 0200 11 12 13. Vi ska prata lite om och fördelarna som, som kommunerna tycker Klara om jag har förstått det hela mm. rätt det är att, ja, Om vi säljer det till det här Är det då som kan klara Lindblom och Sissi Wallin Starta en, en, en, en firma Där vi köper allmännyttan. Ja, skulle vi kunna Och liksom lägga anbud. På... Ja, alltså sen, de har ju så kriterier. Typ Botkyrka kommun har ju kriterier, alltså Botkyrka, eh, Botkyrka har ju kriterier <går> som de vill ha en långsiktig ägare. De, eh, en grej som i och för sig väldigt många är förbannade över. De vill ha en ägare som ska uppmuntra eh, hyresgästen att ombilda. Eh, men det finns liksom kriterier. Mm. Många som vänder sig mot de här kriterierna som politiker säger att de har. Mm. De säger ju så här, visst har ni era kriterier, men ni har liksom inga garantier för att de följs. Ofta är det en liksom muntlig avtal. Så många som säga okej okay, det finns kriterier men vad får vi alltså, hur vet ja. vi att de följs? Jag fattar. Helt. Helt. Men, men så att du och jag kan inte bara starta ett aktiebolag och köpa lägenheter det fattar jag också. Nej ja, men, men det måste ju någon slags politiskt beslut eftersom det ja. är politikerna som äger bostäderna. Ja, jag jag liksom. tänker liksom då, då går ju en privat finansiär, kan säga, en privat företag in och köper och mm. betalar ganska bra då som går det blir skattepengar. Mm. Men det är väl fördelen i så fall ja alltså, Fördelen skulle väl vara i så fall att alltså, För kommunen är det lite snabba cash alltså, De får ju in pengar från försäljning mm. Och så får de en klumpsumma vad, de... vad kan de få då? I, say, i Alby oh, de här 300 uh, alltså, En sak som folk är förbannade över i Alby Är ju att man, alltså, man har beslutat Att man ska sälja men man har inte redovisat Till vem eller för hur mycket eller liksom Det är ju väldigt mystiskt ja, det är Folk vet att de ska få en ny värld Men de vet inte vilken värld den här skön känsla uh, men, alltså, det, ja, det kan ju vara om det är marknadsmässigt Etc, då är det ju kring kassan liksom. Sen har ju för sig blivit polisanmälningar Till exempel mot försäljningarna I Kärptorpe Breding för att man tycker Att man har sålt under marknadspris Man har liksom en massa kåkar Och så är det så, ja ah, vi ska sälja till Primula Men vi vi bjuder liksom inte ut det som man brukar. Alltså att man säger hej, hej, vem kan betala mest från de här kåkarna? Nej. Utan man har sålt direkt i primula. Och det ligger just nu en polisamellan. Det är en det. Någon slags vågepolitik, jag tror jag. Ja, det finns släkt, man, man, de. Om det finns en sådan misstanke så måste man åtminstone få en pröva För det är ändå våra allmänna skattemedel. Liksom. Vi tar ett samtal. Hallå. Hallå? Ja, hallå. Hej, vad heter du? Hej. Uh, Lisa Ska jag gissa ja, en... vad du heter? Det är svårt att veta. Nej. Lisa. har ja, Lisa tyckte du sa gissa, förlåt. <laughs> <laughs> jag tyckte du sa såhär, gissa. Det är, Ibland så ringer folk som ringer ofta och vill att jag ska gissa vem det är nämligen. Men då vet jag Lisa att det inte är så. Vad har du okay. på hjärtat? Jag tänkte bara om man kan få något direktnummer till Robert Aschberg. Direktnummer? Ja, eh, om man har något. Nej, du får ringa till hemtigsväxel. Jag kan inte lämna ut hans mobilnummer i radio, det blir jättekonstigt. Ja, ja. ja. Du får ringa till MTG radiosväxel helt enkelt. Ja, tack. Okej, okay, tack. Hej. Hade inte riktigt med ämnet att göra <laughs> kanske, men ring gärna in och fråga om, ja, prata om allmännyttan utförsäljningen och inte om folks nummer. 0200 11 12 30 men, Klara, varför har det här blivit så mycket vanligare då? För det tycks ju ändå ha blivit det. Alltså, grejen är ju att man nu... att man säljer ut allmännyttan, Ja, alltså. det är ju så här. Alltså, fan, vi har ju jättemånga kåkar som behöver upprustas. Det är ju balkonger som ramlar ner, fasader som är dåliga. <skratt> ja. eh, och jag menar, det är ju över en miljon lägenheter i miljonprogrammen som behöver renoveras. Så politiker har inte lust att höja skatten. De har inte lust att liksom, jag vet inte, eh, dra upp, ta, upp, eh, ja, men ta upp plånboken helt enkelt. Samtidigt som staten inte tänker gå in med cash. Och då blir så, aha, vad ska vi göra? Antingen får vi höja skatten Eller så får vi helt enkelt be om pengar från staten De ger oss inga pengar, vi säljer så att alltså det är klart att det finns ett renoveringsbehov liksom. Men lite, om det ändå är Ett allmännyttigt bostadsbolag, då har väl de också skyldighet att rusta upp, det kan inte bara Absolut. ligga på Privata nej, gud, nej. Och det som folk är så förbannade över är ju att Bostadsbolagen har ju fått alltså, man, Hyreshöjningar under väldigt, väldigt lång tid Alltså man ja. får ju hyreshöjningar varje år Och en del av de pengarna ska ju gå till upprustning Och då blir det så här: Okej, okay, men här har jag suttit och betalat hyra I 20 år eh, och sen så, För att ni ska pengar till upprustning Sen säljer ni mitt hem för att ni inte har pengar till upprustning jag bodde ju i, i, i sambor då, i hyresrätt Eina Mattsson och eh, de, de var bra på upprustningen de har fått bra eh, betyg i sina undersökningar. Mm. jag märkte aldrig av att de, de var i lägenheten och de fixade någonting för det var, det var ju ganska fräschen innan men eh, när vi flyttade in så var hyran på sju och, och ett mm och när jag flyttade ut så var det över 8000 mm. och det var på två år hade mm. hyran ökat så mycket från lägenhet mm. på i, i 62 kvadrat så jag menar det är en otroligt snabb hyresökning och då ja. vill man ju att det ska vill man ju få ut någonting för de pengarna Verkligen. och nu när man gör upprustningar alltså i Uppsala till exempel eh, när det har varit eh, eh, alltså upprustningar av bostaden då där då snackar vi ju så här 60% i ja. Så alltså för att man går upp och så ska man göra en helt nytt kök, helt nytt badrum och så lägger man det på hyresgästerna, det är så här, men vad har pengarna tagit iväg varför mm. ska jag behöva betala 60% Hyra, liksom. Nu missar jag samtal här men vi måste ändå ta en paus. Vi pratar om bostäder. Hela programmet idag på olika sätt, olika vinklar. Clara Lindblom är här, sidekick och väldigt kunnig inom bostadspolitik. Du jobbar ju med bostadsfrågor också. Ja. ja. Stanna kvar, vi tar samtal efter pausen. Radio 1 Sissi Wallin Fler och fler allmännyttiga bostäder säljs ju ut nu, framförallt i våra svenska större städer. Varför är det så här? Varför görs det bakom ryggen på hyresgäster egentligen? Och kan vi, nu bor jag i bostadsrätt för jag är, har privilegierat på det sättet, men jag har bott i hyresrätt innan i flera år, eller hela mitt liv. Och Eh, varför blir hyresgäster då? Eh, ja, klappade på huvudet och fråntagna sin röst kan man ju fråga sig. Vad tycker du som lyssnar om det här med utförsäljning av allmännyttan? 0, 200, 11, 12, Clara Lindblom är också här, bostadsdebattör. Hej! Hej! Och vänster, vänster tjej. Vänster tjej. Vi tar ett samtal. Hallå! Ja, ja men, ingen just där. Hej! Hallå? Hej! Hej, hej. Se, se. Hey, vad heter du? Uh, jag är... Uh, mitt namn är... Eritrea. Okej. Okay. Ja, du får äta vad du vill. Vad har va, du va på hjärtat? Jag tänkte bara, du vet, jag, jag håller med att man ska inte sälja de här, här bostad som är Hyras lägenhet då. Nej. För det är inte många som har rött ibland. Men ibland, du vet, det har ju skett också lite fel där att man har bort länge och sen en del har köpt blir rika Och de fattiga det är fattiga också på det sättet, du vet. Mm. Men jag tycker att man ska inte sälja det här allmän, ja, Uh, hyraslägenhet, då kommer inte uh, ungdomar ha möjligheten att ja hitta lägenhet alltså, bara, uh, ja har har du själv blivit drabbad av uh, Jo, jag har du till exempel uh, att, att jag kunde inte alltså det är inte att jag kunde jag kunde köpa jag tackade nej. Okej, okay. du, du bor i, du, du bor i hyresrätt i allmän alltså jag bor för att jag kämpar med och ångra mig nu för att jag <laughs> så pass över fett idag. Okej, du bor i hyresrätt i allmännyttan, men har, har, det blivit, har dina eller ditt hus blivit sålt till någon privatvärd? I närheten av mig i alla fall och, och där jag bor också. Men det är på gång också att de ska sälja våra lägenheter ah, okay. också. Ja, ah, jag förstår. Hur känner du inför det? Du vill inte det. Ja, alltså min min grund är att uh, jag vill inte för att uh, det kommer ju försvinna alla de här allmänna uh, hyrastenheter du kommer mm. försvinna, Men samtidigt ibland också att jag tänkte, ibland om jag ska tänka att om jag ska tänka på mig själv, jag har råd kanske att köpa. Eller jag har råd, jag menar jag har ett fast anställd och, mm. och jag har vanligt lön. Mm. Men samtidigt att uh, det finns äldre som har bort mer än 30-40 år. Mm. Kanske, så alltså, de är över 70, eller om man är över 60, man får inte låna. De blir utkast, utkast, utkastat mm. för att de kunde inte köpa, eller de får inte låna heller mm. Men nu pratar du om ombildning till bostadsrätter, eller hur? Ja. ja. det nej bara så att vi inte blandar ihop det för att, Clara, jag måste fråga dig. det är inte så att bara för att man bor i ett hus som blir där allmännytan slopas så att mm. säga, där det blir privat mm. så betyder inte det att det måste bli bostadsrätt. Nej, nej det gör det inte. Eh, det gör det inte. men, men det är vanligt men, absolut, det men, det. men precis som du, du som eh, ringer in nu säger så ombildningarna blir också eh, vanligare eh, hela tiden så det är ju både ombildningar och utförsäljningar och båda grejerna men, görs ju egentligen för att få in pengar. Det jag bor till exempel jag försökte jag bryta jag. Nej det är inget för Mm. Det har ju blivit där till, det har blivit privat företag har tagit över mm. och de köter inte själva det här, vet, utrustningen, mm. samvite och det blir bara hyra mer och mer dyrare och sen är det att de struntar, oavsett om det är kakaläckar eller om det är nästan på väg att rösa, alltså att de kommer ramla ut huset för de behöver ju inte reparera ibland. Mm. Och det är att uh, de struntar och ändå är att uh, ge är jag jobbar fortfarande i alla fall i svenska bestäder. Mm. Att de har råd fortfarande att, ja om det händer någonting, om det är snö eller i alla fall att uh, de hjälper till. Men om man jämför att de som sålde till privata företag mm. eller privat människor, uh, jag vet inte om det mm. är det. Alltså, och då, där är det att där jobbordnärheten nästan hälften har de sålt mm. Mm. till uh, någon privat privat. Jag vet inte om det är men det är inte i alla fall ja, statlig eller om det är som jag bor svenska bestäder. Men vad, vad tänker du, vi ska ta fler samtal här, vad, vad tänker du om framtiden? Är du orolig eller känner du att det jag, kommer att ordna så, sig? Jag har jag, ju jag, jag, jag, alla som vi med min ålder eller de som var före för oss också, de hade möjligheten. Vi är ju oroliga för ungdomar i framtiden att de kommer inte att få någon chans för det första att hitta lägenhet men samtidigt också att man ska acceptera att det sälja ett privat företag och de mm. kommer inte ha möjligheten att uh, någon försvarar de som hyresgäster uh, mm. eller vad de heter de har som försvarar att de, kommer, mm. ja, de kommer höja på prisen och de kommer strunta oavsett hur det är i huset hur mycket det är brister säkerhet, mm. så du är orolig helt enkelt jag förstår det, mm. men tack för att du ringde och berättade om, om hur du känner tack så mycket. fint, tack. tack, hej Clara vi tar ett Nej, nu ringer inte just nu. Ring du också och prata om allmännyttan. Mm. Är, är du för eller emot utförsäljningen av den? 0211 1213? Och Klara, jag läser här eh, på internet från mm. Svenska Dagbladet. Eh, det här är från mars, men jag antar att det är ganska aktuella siffror. Eh, idag finns runt 70 000 hyresrätter kvar inom allmännyttans bestånd i Stockholms stad- låter det bekant? Mm, det, det. det har tydligen minskat kraftigt det här beståndet sedan början av slutet ska jag säga, av 90-talet eh, vad tror du att det har med du som är vänster då, som, mm. är, som är röd har det, men, skulle du vilja skylla på den borgerliga politiken eller vad, vad beror den här utförsäljningen på? Ja, alltså delvis. Det är utförsälj... två grejer som precis som hon ringde in och sa så är det två grejer som man kan prata om här först har vi ombildningarna mm. det är när en hyresrätt blir en bostadsrätt Alltså den som råkar bo i bostaden, eller bostaden just då, den får köpa loss till, ofta till lägre marknadspris och så blir det en bostadsrätt. Mm. Det har ju ökat otroligt mycket och nu ska jag se så att jag inte helt tittar på mig för mig med 82 000 lägenheter eh, som började på 90-talet lite reservation där för att jag inte är i ja, typ Einstein. Sånt, det är ja. jävligt mycket. Senast, liksom, eh, bara tittar man förra mandatperioden, alltså 2000, 2000 till 2006, 2006 senast de fyra åren. De bildar man 22 000 lägenheter bara i Stockholm. Problemet med det de här ombildningarna, precis som hon säger hon som in. Alltså det blir ett problem när vi får färre hyresrätter i Stockholm för folk som inte har jättemycket pengar på banken, som inte kan ta lån, som inte har kontans. Det det blir väl en stad då för rika ja. Exakt. För, för oss då ska jag säga som har ganska bra betalt ja. alltså som inte är ensamstående föräldrar eller har ett väldigt lågt låg betalt låg avlönat heter det jobb jobben av vården till exempel jag menar, det är helt omöjligt för jag pratade med min granne min, en, en kvinna som har bott i huset sedan det byggdes där bodde i hyresrätt att ta på Söder Och hon var ju orolig just för att hyren höjs hela tiden hon mm. har bott där sen huset byggdes på 60-talet är egentligen pensionär men måste fortsätta jobba mm. extra mm. för att ha råd att bo kvar Precis. och det här med ombildningarna, du frågar vad ens fel det säga, där är det ju politiska beslut Alltså igen, där är det jättetydliga politiska beslut för att som jag sa förut, man ska aldrig gå på när politikerna säger, ah, men det är Svenska Bostäder som gjorde det här, det är Botkyrka Borgö som gjorde det här det är politiker som sitter i de här styrelserna och ska och man ombilda, då ska det vara ett politiskt beslut vi tar ett samtal, mm. hallå hey, Välkommen. vad heter så sa du? Pontus. hej Pontus, vad tycker du, vad tänker du? Jag tycker så här, eller jag tänker så här att eh, det är jättemycket bostäder som ombildas och har ombildats och fortsätter ombildas. Mm. Och som ni säger så är det lite knepigt att ta ett lån, speciellt om man bor med en barn och har en större lägenhet. Då är det ju typ omöjligt att få ett sådant stort lån om man inte har så mycket inkomst. Mm. Mm. Precis. Eller för den delen har du typ en halv miljon på kontot. Ja, så är det precis. kontot liksom. men, men... Jag själv bor i bostadsrätt och... Jag har börjat liksom med en liten lägenhet, jag var singel och liksom klättrade uppåt lite så sakta. Mm. Men, men tanken är ju så att de är jätteattraktiva, de här hyresrätterna, som ska ombildas. Mm. För oftast går det ut så innan att ja, om ungefär ett halvår, vi håller på att förbereda nu, det kanske blir en ombildning här. Den hyresrätten är ju värd guld och gröna skogar. Mm. Det är ju så att vi på lotto ju. Om mm. man inte kan ta ut den här lottovinsten, kan man ju byta bort den. Om mm, man bor i en trea på Söder. Som mm. till exempel då. Eh, och om man har sitter på den här kakan Eller den här lägenheten med hyreskontraktet. Som ska ombildas. Mm. Då kan man ju byta den. Helt legitimt. Mot någonting som är bättre. Så det finns ju ganska många som vill ta den här chansen. Som har pengar på kontot. Som vill ha den här lottovinsten. Mm. Absolut. Man Att ja, ta upp det från mm. här lägenhet till någon som har bättre hyra. Billigare hyra. Bättre läge. Jag förstår att alla inte vill det här. Men man kan se det så också. Mm. Och det kan ju inte vara så att hyresrätten ska vara en, jag känner det i alla fall, att hyresrätten ska vara en sån otroligt het handelsvara. För att då blir det ju, ja hyresrätten ska ju vara för så kallade vanliga människor som inte har råd att bo i bostadsrätt eller inte vill bo i bostadsrätt. Det ska ju inte, då, då ska det ju finnas så pass många hyresrätter som intresset finns. Det ska ju inte vara huggsex om de får hyresrätter som finns kvar. Eller jag tänker jag fel? Vad tycker ni? Nej, det är, en, det är en helt annan diskussion och, och jag håller med dig där att det blir ju lite knepigt när det ska vara lotto här i samhället för skattepengarna och jag menar, det är lite knepigt att det är så. Men det jag vill lyfta fram det är att de som kanske har generellt, nu generaliserar jag enormt här, på, de som har den sämre ekonomi kanske oftare sitter på en hyresrätt. Så då är det i alla fall bra att det blir jackpotvinst för de som inte har jättegott ställt. Okej, okay, mm, jag förstår. kanske resonerar lite. Men sen är det helt fel som du säger att, att den ska vara en lottovinnest att äh, råka recept Det är ju mm. bara slumpen. Mm. Så det, det, själva den diskussionen är också helt galen. Men Precis. Äh, som sagt, man, får ju, man får ju ta punkt för punkt för det är så otroligt stort och bättre här. Mm. Och vi måste ta nyheter. Tack för att du ringde Pontus. Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej. Jag ska läsa lite tweet här innan vi går på nyheter, Klara. Mm. Eh, det är många som tycker och tänker l s, -E -L -S -E -L -T, Jag vet inte om man uttalar det. Lselt skriver, jag frågar då vad tycker du, eh, min fråga löd tycker du man ska sälja ut allmännyttan? Och då skriver hen jag ser inte om det är en kvinna. Alldeles i livet att en verksamhet skulle bli bättre bara för att en kapitalist får profitera på den är bara ett logiskt felslut, tycker hon. Anders Fagerlund håller inte med. Han skriver, ja, sälj ut allmännyttan till rätt pris. Då kan, den bygna, allmä, då kan det allmänna bygga nya bostäder för studenter och andra som behöver. Och så fortsätter han. Utförsäljningar har ofta gynnat de som har pengar att kunna tillgodogöra sig mervärdet som rätteligen tillhör det allmänna. Ja, åsikterna går isär, vi får suga lite på den Vi tar en nyhetspaus i alldeles tillbaka Här i Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Ungefär 70 000 lägenheter finns det kvar i Stockholm Som tillhör allmännyttiga beståndet Alltså som ägs av kommunala bostadsbolag De lär bli färre Utförsäljningen av just allmännyttan Har ju varit rekord Gått i rekordfart Sen ja, drygt tio år tillbaka Hur, Vad tycker du som lyssnar om det här? Bör vi sälja ut fler lägenheter Alltså hyresrätter Till privata värdar Eller ska vi hålla det kommunalt och statligt Som det så fint heter Clara Lindblom är här, du är bostadsdebattör på mm -hmm. Du Precis. tycker du inte att det här är bra. Nej, jag tycker inte det är bra. Jag, det var en snubba som tycker inte heller in. att det är bra, ska jag bara säga nej. Det var en snubbe som ringde in och pratade ombildning förut och alltså jag fattar den som ombildar den enskilda personens ombildare för ofta är det ju väldigt låga priser du köper din lägenhet jävligt billigt om du bor på rätt ställe och sen kan du sälja den ut för vissa människor får göra värsta miljonklippet ja, det blir ju klipp alla vill men, alltså, pengar, liksom. ja, men, precis, men som sagt, det gäller ju knappast alla det gäller framförallt de som ombildar in i stan men alltså, det som har hänt nu när ombildningarna har tuffat på det är ju att alltså, allmännyttan i innerstan är nästan utraderad och vi ser ju liksom, Det är framförallt i innerstan som det ombildas Och då får vi också betydligt mer bostadsrätter In i stan vilket gör att segregationen I Stockholm kommer att öka Och sen tycker jag också generellt att det är jävligt idiotiskt att ombilda en jävla massa hyresrätter När det saknas just hyresrätter Alltså vi har ju en stor bostadsprist 68 800 ja. unga som, och, som I behöver hela bostad. Sverige eller bara i Stockholm Nästan 70 000 Och att då hålla på och se till Att vi får färre hyresrätter Det är ju inte så smart helt enkelt Sen är det den andra grejen det här med privatvärdar Och då är ju folk rädda för att alltså Folk är rädda för att privatvärdar ska ha Sämre service, sämre underhåll och så vidare Och sen ska man ju vara med på att Folk är ju mer nöjda med allmännyttan Än med privata värdar Alltså när man pratar med hyresgäster När man gör undersökning med hyresgäster så är det tydligt Att folk generellt sett är nöjdare med allmännyttan Och jag förstår om man som hyresgäst Som har valt att bo i Botkyrkabyggen Eller svenska bostäder eh, Plötsligt får ett brev hem i brevlådan Och säger tjena vi ska sälja din lagning men man kan inte säga ens till vem liksom. Det är klart att man lackar ur eh, jag, ja. jag, ja, det, jag förstår att man ja, och får Och du spana. ska berätta om en härlig liten Du, ska inte säga, du kan inte förminska det men det är en liten gräsrotsrörelse Kan man säga ja. Vi ska ta fler samtal alldeles strax efter att Clara har berättat om det här Men det finns solskenshistorier i det här också I just ombildningen av allmännyttan Som många tycker är fel Du får gärna ringa in och tycka att det finns något bra med det här givetvis. 0200 11 12 13 Men Klara, vad är det du har reagerat positivt på? Ja, alltså Det, det handlar ju om de här, om de här utförsäljningarna av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby och det, jag tycker det är ganska grymt för att det är några det, Alby... det är på tapeten nu det är, ja, men precis. Det här, ja. det är nu och det är, det, är liksom, det är stor diskussion i Botkyrka om de här 1300 lägenheterna på Albyberget som ska säljas, det är kommunala bostäder de ska säljas till privatvärlden det som är grymt i det här, eh, beslutet är fattat och det är ju sorgligt, men det som är grymt är det här att det är fyra ungdomar som har startat en namninsamling som heter Albyintis i Salu eh, och det är alltså fyra 16-åringar eh, som har börjat samla namn, som har organiserats säger Albi för att ju stoppa den här utförsäljningen mm. så jag läser här i Södra sidan som är eh, lokaltidningen eh, om hur de eh, ja, varför de drog igång, det handlar väldigt mycket om att de är arg, eh, arga över att Botkyrka bygger, inte har informerat över att man har kört över alla eh, och så vidare. Och de är inte myndiga? De nej, de är inte myndiga och deras målsättning är att få ihop 6000 namn skrifter, så att man ska, då politikerna i Botkyrka ska vara tvungna att eh, hålla en folkomröstning eh, så det tycker jag är jävligt Kommer ja, ske? Står du många har dem? De, de började i lördags. i lördags Bara i lördags när det var ett så kallat informationsmöte Om den här försäljningen Då fick de in hundra namnundskrifter Men de verkar jävligt aktiva Jag skriver skriva på fast jag ja, inte borde. De kan väl komma till studion här och berätta ja. Med sina namnunderskrifter Men det, det bevisar ju också Motbevisar ju tesen att unga skulle vara lata och obrydda utan Ja men precis att, Det här berör ju även Jag ska säga det också, göra lite reklam I kväll så ska jag nämligen Det är inte en slump att vi sitter här och pratar om Nej. det här klara Utan ikväll på landet om ni befinner er i Stockholmsland Alltså restauranglandet på telefonplan Så ska jag moderera en prat om bostad heter det Det är etyrsgästföreningen här i Stockholm som arrangerar Och då ska vi prata, vi ska grilla lite politiker Bland annat ytterstadsborgarådet Joakim Larsson som är moderat Kring det här med utförsäljningar Bland annat, och prata även om vad ska alla unga bo Det är ju som du sa, 70 000 nästan har ingenstans att bo ehm, Får gärna komma dit och ställa lite frågor om ni vill Och det har ju det är intressant det här när man pratar om unga och engagemanget i bostadsfrågan för i Stockholm i alla fall eller i hela Sverige där det är, bostad, är bostadspris som var det du sa i många kommuner hälften av landskommunerna landskommuner. mm. det är väldigt, en väldigt alarmerande siffra. Mm. Absolut. Men då är det här en fråga som rör alla även unga för det är ju vi då nu är jag nästan 30 och du också men om man är 16 bast och du är arby, 27 i <laughs> ja men jag 30 än 20. Men de här kidsen då som är liksom mindreåriga mindre det här är ju deras framtid. Absolut. V var ska de bo någonstans? Ja men precis och det där är bara skräcken och veta att att okej okay, jag kanske måste bo hemma hos min mors och farsa tills jag är 35. Det, den är inte skön att känna liksom. Men jag... så det blir ju väldigt påtagligt. Ut utan att ta någon politisk färg, för det gör jag inte men jag har ju väldigt mycket starka åsikter i sakfrågor så också denna. Kan jag fråga dig som politiker eller som politiskt aktiv kan mm. jag säga som vänsterpolitiker eh, du har ju säkert debatterat den här frågan med mycket högerpolitiker i dina dagar. Ja. Du har varit politiskt aktiv i många år. Alltså, Va vad säger de? Vad är deras förklaring till varför man gör så här? Vad tänker man att till exempel Stockholm ska bli? Ska Stockholm bli en gated community för bara rika människor? Eller varför gör man så här? Eller så säljer man, alltså man, man ut och ombildar allting. Alltså, om, det brukar väldigt ofta, om jag ska, om jag ska leka Johan Larsson här nu, eller han, han kanske får svara på det här själv ikväll, men det handlar ju väldigt mycket om man ska ha blandat boende. Man, man tycker att det är bra att det, man, det finns både bostadsrätter och hyresrätter. Man säger att folk vill ombilda. Eh, när det gäller sälja till privatvärd så handlar det om att ah, vi behöver få in pengar till renovering, det är bra att allmän nytta eh, och privat är blandat ja det det, är det väl det man brukar säga just när det gäller ombildning eh, och, eh, och utförsäljning att handla om att få in pengar till kommuner med blandade boenden, då kan man ju för sig tycka att det är lite konstigt att man framförallt ombildar in i stan alltså där vi redan har eh, väldigt, väldigt mycket bostadsrätter mm. eh, så får man ju just nu mer hyresrätter men bara så alltså jag frågar dig så jag inte att det finns ingen lag eller paragraf i lag. Som säger att det måste vara en viss procent av hyresrätter. Nej, förut så fanns det faktiskt en lag som heter Albolagen eh, som, eh, som gick ut på att länsstyrelsen kunde pröva en ombildning. Alltså innan man fick ombilda skulle man pröva då. Eh, så länsstyrelsen hade rätt att sätta stopp för ombildningar ifall man tyckte att det var för mycket bostadsrätter i det specifika området. Men det tog man bort. Det tog man bort. Det var en boligering som tog bort den 2006. Så nu är det liksom upp till kommunerna att göra det. Okay. Och här i Stockholms stad, då har man ju eh, stoppat ombildningarna efter väldigt stora protester i innerstan. Problemet är att då hade ju redan de flesta liksom lämnat in sina intresseanmälningar. Ja. Så i praktiken så var ju allt redan ombildat. fanns inte så mycket kvar att ombilda. Och, ja, precis, Och nu ja. satsar man ju sjukt hårt alltså kommunala pengar eh, på att få folk ombildade ombilda i förorten. Och då var ju tidningarna nu bara för någon dag sedan mm. om en PR-byrå PR som får 60 miljoner av kommunen bara för att få folk att ombilda. Och det är Just liksom det. skattepengar som man pumpar in för att folk ska ombildas. Så det är klart att det finns en jättetydlig politisk vilja att det ska ombildas. Vi liksom. mm. Vi ska ta ett samtal, det ringer på alla linjer. Hallå? Hallå? Ja. Hej. Hej. Nu är du i radio, vad heter du? Majbrit. Majbritt, vad tänker du? Vad tycker du? Jag tycker det, det är det jävligaste jag har hört. Att om jag, för det, jag, jag är över 70 år. Jag har bott i 25 år i Birkastan. Mm. Och jag vet så jag håller reda på saker och ting i och att jag lyssnar mycket på radio för jag så får jag bara be dig att sänka radion kan du göra det tror du? Ja visst ska så vi det. hör dig nu ja, ja, är, är det så här att de borgerliga som ni allihop de har anmält för några år sedan allmännyttan till EU mm. och då har inte de någon chans och, och nu vill de inte ha virusföreningen kvar för det är för dyra. De får alltså, de börjar jävlarna, förlåt. Ja, du är arg, jag förstår. Ja det. De får höja mycket de vill. Om du ska ut och prata med den som Joakim. Mm. Så tycker jag att du ska be honom i helvetet från Majbrit. Jag ska framföra det på ett lite trevligare sätt. Men Majbrit, är du själv drabbad? Bor du i ja, bor, hyresrätt som ska ombildas? Bor, ja, det, det, de har försökt flera gånger men jag bor hos facket. Men de måste gå efter det som bestämt, Så De kan inte göra någonting. Det kallas det, det blir på det vis som eh, både hyres ja, ja, jag äger barligt. Utan det, det, jag äger inte det här. Ja, jag förstår. Jag förstår. Men, eh, jag... Vad är det frågan? Varför gör de så här? Du pratar om människor som är väldigt unga. Jag tycker väldigt synd om dem. Men vi som är gamla var ska vi bo? Ska vi ta ett dragkärra? Jag är nästan blind, jag ska operera och jag kan inte gå. Vad fan ska jag, förstår du att jag är arg? Ja jag förstår det, jag förstår Vilket det. Hur mycket var de höjde nu? Du menar din hyra, har de höjt än nu? Ja de pratar om det, att mm. det var en till fyra procent eller någonting. Mm. Och det, det är ett kör, ett kör, ett kör. Mm. Jag förstår inte det här. Ja, och det var sen, det frågan var det som kom det fattar vi själv att det var mm. Nej, det, det är inte säkert finns det finns ju de som inte håller med också tycker att det är bra att man säljer ut och, och ja, sådär, det är så de som vill ha det alltså pengar. jag har en lägsta pension man kan få mm. de vill ta bort till och med att man har hyresbidrag de, men det blir ju automatiskt så mm. och de får höja mycket de vill då spelar det ingen roll- för det ligger på viss möjlighet- att få dag mm. Så att det här samhället- har Reinfeldt och Alliansen- förstört. Jag har ingenting- och nu hör du det- emot invandringen- men de får en lägenhet direkt där de kommer- och kan klaga. Jag har i ett bombat hus- och nu har jag inga tapeter- Nej, jag förstår. Det där är en annan, en annan diskussion i så fall. Det ja, vet inte jag någonting jag... om hur det ser ut. Men eh, hur Migrationsverket jobbar. Men tack för att du ringde. Vi förstår att du är missnöjd. Mycket. Mm. Det där Joakim Larsson. Han verkar inte klok och inte någon av dem som röstade. De måste vara tänka bara på sig själva. Ja, Klara kanske håller med. Vad, vad säger du? Ja, kanske. Kanske du är vänsterpartist. Tack ja, för att du det, ringde och lycka till nu. Jag på dem tala om dem, om de ja. jag lever så länge. Ja, du har en väljare här i alla fall, Klara. Tack för att du ringde. Ha det bra. Hej. Hej. Vi ska ta en paus, men uppenbarligen så finns det mycket missnöje, Klara. Ja. Folk är oroliga, framförallt kanske äldre. Och, och, Skulle kan du vilja säga som, som bostadssakkunnig, eh, bostadspolitisk sakkunnig mm. hört jag till, att... Eh, att det är de unga och de äldre som är mest mm. värst utsatta. Absolut, det skulle jag verkligen säga. Frågan. Alltså, unga för att de har förbärlats svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och eh, de äldre pensionärer och så vidare för att de har väldigt låga eh, inkomster. Alltså pensionerna är ju väldigt, väldigt låga och Men, eh, det är svårt att hålla sig kvar på bostadsmarknaden. Då. Det måste ha funnits situationer som ser ut så här att du bor i ett kommunalt bostadsbolag, det säljs ut till mm. en privat värld. Mm. Du kanske har bott i huset som... Eh, Majbit som ringde här, man kan ha bott i hela sitt liv, kanske i ett hus i, i 40 år, sen plötsligt så ska det ägas av en privat värld, som får den värden då höja hyran med 20%? Aj, alltså man, nej, alltså man det ska ju fortfarande förhandlas med hss och så vidare Så att det är absolut, det ska ju fortfarande förhandlas, sen så har ju fast, privata fastighetsägare ofta eh, lite eh, högre bud i förhandlingarna de vill ofta ha mer än vad allmännyttan ja. vill ha, inte alltid, alltså allmännyttan också blivit värre ska man säga Framförallt så börjar de bete sig allt mer som affärs, affärsbolag snarare än just så här kommunala bostadsbolag som ska ha liksom allmännyttan som främsta syftet med sin verksamhet. Men alltså det som folk framförallt är missnöjda med när det gäller de privata det är ju underhållet. Sen ska man ju säga att det finns ju absolut privata hyresvärden som sköter sig och jag ska inte säga att alla privata värden inte gör det. Men generellt sett så är ju folk mer nöjda med allmännyttan. Mm. Men det är intressant. Och, och vi, ska, vi kan prata lite mer sen. Vi har ju en timme kvar drygt. Om vad, vad, vad riskerna är. För det är ju, folk är missnöjda mycket med att det inte blir underhållet. Mm. Men också det här med ombildningar. Hur funkar det? Att, vill du bo kvar? Det är lite så här. Vi har en liten. Q&A här idag Frågor och svar det Jag undrar hur det här funkar Nej men för jag tänker att det är många som är inte är insatta heller För jag har aldrig, jag har aldrig varit med om att man har ombildat och så där. Kan man till exempel välja att inte vara med I en ombildning Vi ska prata mer om det, stanna kvar här i Radio 1 Som alldeles strax är tillbaka med Clara Lindblom Som gäst hos mig, Sissi Valin Och prata mer om bostäder denna tisdag Radio 1 Sissi Valin. Föller på debatten även idag, tisdag hos mig, Sissi Valin. Vi pratar om bostadspolitik. Det kanske låter tråkigt och dammigt och osexigt, men det är det inte. Det är en relevant fråga som rör oss alla. Alla ska vi bo någonstans, och framförallt om man då väljer att bo i våra största svenska städer. Eller, faktum är ju som Klara har lärt mig, som är... Hej, Klara Lindblom. Hej, Sissi Bostads. Vad, vad kallar du för? Bostadsdebattör? Ja, ja bostadsdebattör kan man väl säga. Ja, med vänster, står till vänster. Ja. Och du har ju lärt mig att... Hälften av eh, all, Sveriges alla kommuner har bostadsbrist, Precis. akut bostadsbrist. Mm exakt eh, Varför är det så? kan vi börja med att, Nu är jag ändå kommit in på det så vill jag veta varför. Eh, det har byggts alldeles för lite under alldeles för lång tid. Eh, och det, det är det, snabba ju alla liksom. ja, det är det snabba svaret. Det är alldeles för lite, framförallt alldeles för lite hyresrätter. Eh, och här går ju åsäkringen så här. Varför? Jag tycker ju att det är för att politiken har dragit sig tillbaka. Alltså, innan 90-talet så satsade staten massa pengar på investeringsstöd. Man tog man hade liksom målsättning om att folk eh, skulle bo bra till en rimlig hyra. Och de mm. målsättningarna om pengarna har försvunnit. Om och, och man ser nu till exempel eh, länsen tog ju bort dem sista stöden till byggande av hyresrätter 2006. Varför gjorde man det? Ja, nej, men man sa så, ja men vi kan inte gynna en enskild bostadsform, det är synd om bostadsrätten om vi ger hyresrätten pengar alltså typ ja, så. Ja. Eh, samtidigt så ger man ju skit mycket pengar till bostadsrätter i form av rotavdrag till exempel räntesubventioner. Men poängen är att när man tog bort de här sista investeringsstöden till hyresrätter 2006, sen dess har byggandet i Sverige minskat med 74% så att det gör ju väldigt stor skillnad om staten stöder, alltså ger stöd till byggande ja, är en, en komplicerad mekanism kan man säga det är många led som ska, ja, det, det är mycket det är komplext, men om vi ska vara, prata, jag, jag gillar att vi gör det enkelt här ja. vi förenklar, så är det ju så att byggherrarna, som du så fint heter typ mm. Skanska kanske man kan säga, ja, NCC, NCC. E det finns ja. många, eh, de om de får välja nu får du rätta mig om jag har fel, men om de får välja då mm, ska vi bygga bostadsrätter eller hyresrätter mm. vad bygger man? Jo men då är klart att man bygger bostadsrätter Precis. för man tjänar mer pengar på det det kan man ju sälja dem, ja, ja. Så att, ska vi ha hyresrätter i Sverige så måste vi främja att det, det, det är ju ingen vinstaffär på något sätt direkt. Framförallt inte när det gäller bygga hyresrätter med låga hyror. För så kollar man till exempel på hyresrätter som unga behöver eller som studenter behöver vi kan ju inte betala vad som helst varje månad. Nej, det byggs ju en del men då kostar det 10 tusen ja, på en tvåa. Precis, alltså så bygger man lyxbostäder så, får man, så, så kan man ju dra in massa pengar. Och är det så att man bygger bostadsrätter så kan man ju dra in massa pengar. Men när mm. det handlar om att bygga billiga hyror alltså det är svårt att få kalkyl i ett sådant projekt alltså få ihop ekonomiska Eh, ta till exempel studentbostäderna Det är skitsvårt för studentbostadsföretagen Ta ett SSSB till exempel Det är ett, det är liksom ett bostadsbolag som studenterna själva äger mm. De har svårt att få ihop sina ekonomier Och de är inte ute efter att bygga för att göra vinst Utan de, det handlar om att bygga för att studenterna i Stockholm ska ha någonstans att bo eh, mm. De har svårt att få ihop kalkylen För att det är svårt att bygga och samtidigt hålla Men Det blir så en så kortsiktigt. det blir inte väldigt kortsiktigt Tänk också att Ja man vill känna Det ska vara som du sa, sa för ett snabba cash mm. Men så tänker man inte på till exempel unga då är ju framtiden. Om vi inte investerar i dem nu Vad gäller, heller, vad gäller deras boende mm. så, så han Det blir ju inget bra heller i Nej. att man kan Göra karriär och dra in pengar till sam samhället Så alltså jag har ju själv alltså Jag har ju bott i andra hand och tredje hand i flera år Och grejen är att när du inte har ett säkert boende När du inte vet hur du ska bo om en månad Då är det väldigt svårt att koncentrera sig på jobb Det är svårt att koncentrera sig på studier Man måste hela tiden tänka var ska jag bo nästa månad Man kan inte slappna av, man kan inte slappna av. Vi tar ett samtal Hallå? Välkommen till Radio 1. Vem pratar jag med? Pontus. Hej Pontus. Hej. Hej. Jag, jag sitter och lyssnar lite angående erat här. Ja. Eh, det gör mig... Jag kan säga att jag tycker inte lika likadant som er i alla fall. Vad tycker du då? Eh, nej men alltså, ni satt och diskuterade om att, liksom att det är synd om unga. Och så här. Jag är 22 år och jag äger min andra bostadskäpp. Ja det var kul för dig då. Men alla har inte den turen att tjäna så mycket pengar. Nej, men det gör jag inte heller utan det handlar väl mer om vilken inställning man har. Alltså, väljer man att bo liksom ett par mil utanför stan på södra förorten, ni tackar vi inte om där Kan du faktiskt få en bra lägenhet i ett schysst område för, för en ringlig summa som blir ungefär som att hyra en lägenhet i 5 000 kronor i mån. Ja, nu får du klara och hjälpa mig om jag har fel här. Men jag tänker också att du för, du hade kanske inte en miljon på banken. Det brukar man inte ha när man är 22 år, eller? Nej, verkligen inte. Nej, det har man kanske om man har rika föräldrar. Men du, även om en lägenhet är billigare i, i, ja, utanför stan eller i, ja, vad det nu kan vara en timme söder om Stockholm eller en timme norr om Stockholm så kostar den ändå pengar. Det är inte så att du studerar du till exempel eller har en icke-fast anställning alltså du är timvikare eller liknande då kan du inte få ett lån även om det bara rör sig om 700 000. Det är ju ändå mycket pengar. Nej, hur, fick du, hur fick du lån? Ja, jag, jag fick lån genom att jag hade en fast inkomst. Ja, ja. men du, du ja, det har ju, tyvärr så är det inte alla som har det. Nej. Många är ju timvikarier och många, jag har ju inte fast inkomst. Jag är egen egenföretagare i mediebranschen. Det är ju för sig inte så många som jobbar där om man jämför med resten av Sverige. Men många branscher det har ju inte så mycket fasta anställningar längre. Det är ju bara projektanställningar och, och konsultuppdrag helt enkelt. Mm. Jag har haft kompisar som pluggar som äger bostadsrätter idag också och Hur har är... de gjort ja, det? Ja, de har ju fått lån till det, tydligen liksom. och de, deras, deras hyresrätter som de har haft har blivit ombildade och det är ju liksom, en röstfråga, det verkar ju som att svenska folket vill göra om de här just för sin egen vinning Jag förstår Pontus du har ju haft tur uppenbarligen men kan du, kan du se utanför dig själv och tänka att det finns ett problem i att de flesta 22-åringar kan inte köpa en bostadsrätt av ganska förklarliga skäl. Och det är ett problem. Därför kanske vi måste bygga fler hyresrätter så man kan börja sin bostadskarriär i hyresrätt. Jag förstår det som är Men samtidigt är det ju så. Utan när liksom, det var ju det som jag sa innan också. Att när det ombildas från en hyresrätt till en bostadsrätt så är det ju faktiskt en omröstning i föreningen. Det är ju så liksom liksom. som sker och, Folk väljer att ombilda av en anledning. Och det verkar ju då som att svenska folk vill. Ja. Eftersom nu det nu blir så många ombildningar. Ja, alltså där är det ju... Alltså det är lite så. Alltså det här med när du sa att det handlar om inställning. Precis som Cissi säger så att alltså dina polare som, har, eh, som är i din ålder och har en bostad. Alltså antingen är det som... Eller en bostadsrätt. Antingen är det som du och har eh, ett fast jobb. Eller så har man ju föräldrar som har gått i borgen. Det, det är ju de två alternativen som finns egentligen. Alltså man kan ju inte ta ett lån om man inte har fast anställning eller FRL som kan gå i borgen. Och dessutom har vi det där med kontantinsatsen. Så det är ju det är klart att det är ett hinder. Det är svårt för, för alltså alla kan inte få tag på en bostadsrätt. Men när det gäller ombildningar, alltså du har rätt i att det krävs ju. Två tredjedelar av alla som bor i Kåka som ska ombildas som ska ha röstat ja. Men samtidigt, då är det de här människorna i det här huset eh, som har bestämt att alla de här lägenheterna ska bli eh, bostadsrätter. Men det drabbar ju oss alla, det drabbar ju alla stockholmare där man ombildar. Inte bara de som bor i det enskilda huset. För, att för jag som vill ha en hyresrätt, jag får ju allt färre hyresrätter eh, att efterfrågas. Det finns färre hyresrätter att välja mellan, förstår jag, vad jag menar? Så det påverkar absolut. inte bara de som bor i kåken. Nej, absolut. Jag förstår helt vad du menar. på något sätt, man måste ju på något sätt följa liksom, demokratin där. Och liksom, menar, som du säger, rösta två tredjedelar liksom, av alla de här ombildningarna som sker varje år. Så ju på något sätt... liksom då är det på något sätt det är den trenden vi går emot men det är ju bara de i kåken som får rösta jag som påverkas av att hyresrätterna blir färre, jag får ju inte rösta om det de har ju inte frågat alla stockholmare och sagt stockholmare är det okej okay att ombilda eh, alltså 22 000 lägenheter på fyra år, den frågan har man ju inte ställt Utan då är ju de personer som bor i huset som har nej, fått men de frågan. tackar väl givetvis ja många för att de kan göra ett klipp men... men många tackar också nej för att man inte har råd att köpa loss för att man eh, har låg inkomst eller för att, man, eh, för att man helt enkelt inte... Jag hade bo, nog röstat ja om jag hade bott så, absolut. Det, det, det kanske du också hade gjort klara. Alltså jag, säger inte att jag, jag, jag klandrar inte en enskilda person. Jag kan förstå att man väl ombildar eh, när, när det är ett faktum. Sen finns det väldigt många hyresrätter som, eller hyresgäster som har lyckats stoppa ombildningarna eh, genom att man har organiserat hyresgästerna. Man har, man har informerat mm. om var, liksom, riskerna med ombildning. För det är inte bara snabba klipp. Plötsligt så får du hela underhållsansvaret. Du är inte längre en hyresvärd att ringa om någonting går sönder och det blir liksom bostadsrättsföreningen som måste sköta hela upprustningen. Så mm. det är ju inte bara miljonklipp och sen 20 Ja, jag, jag tror att vi, vi, vi, vi Jag vet att du måste ha nyheter Men tack för att du ringde, Pontus ja, Och uh, lycka till med ditt boende Ja, det känns lite så här <laughs> Ja, men det får du tycka <laughs> Tack <laughs> Hej Vi tar en paus, sen tar vi fler samtal Pratar mer om bostäder Lite Q&A idag, fråga och svar om Med Klara som är sakkunnig expert i studion, Om bostadspolitik, stanna kvar Hos mig, Cissi Wallin i Radio 1 Radio 1 Sitt i inte bara Prat om bostad ikväll som jag modererar lite smygreklam här åt. det är gratis, därför kan jag göra reklam för det för <skratt> det är inget som kostar pengar. Hyresrättsföreningen arrangerar Prat om bostad på restauranglandet ikväll. Eh, nu blir jag osäker på när det blir 19. Va? 19 börjar, men Precis. det låter verka som att det kommer komma mycket folk så det är bra vad vara där redan. Ja. 18, då öppnar baren. Det är bra, det är bra att du kan vilken tid det börjar jag inte göra. Jag ska vara 18, det enda jag vet. <skratt> nej Jag vet vilket tid jag, är. jag är dålig på siffror i huvudet bara. Men kom dit och lyssna på när jag grillar politiker om bostadsbrist bland annat. Mm. Äh, om äh, det här med utförsäljning av allmännytta, Kanske mm. vi också kommer prata om För det är vad vi pratar om här hos mig Sissi Valin i Radio 1 Idag är Clara Lindblom som hörs vid min sida Bostads... Ja. Bota, bo, kan prata? <laughs> vi pratar om botkyrka Det blir för mycket mycket ord här Bostadsdebattör ja, Är här Och vi vill att du som har någonting att säga om det här med bostäder Eller framförallt då, utförsäljning av allmännyttan Som sker för fullt här i Stockholm Ringer 0200 11 12 13. Vi tar ett samtal Hallå? Hallå? Det var ingen där, nej. Hallå, hallå? Hallå? Hej. Hej, vad Hej, Hej vad tycker du? Jag tycker inte om ombildandet av eh, rätter. Varför gör du inte det? Därför att de skulle. De betalar bara 70 procent av eh, marknadsvärdet. Mm, vilka gör det, menar du? Alltså de, de som, ja, när, man, när man köper... Ja. priset. Svenska bostäder sätter priset på min bostads... Eller min hyresrätt. Mm. Och då behöver de bara betala 70% av det. Mm. När man bildar bostadsrätt. Varför är det så? Ska jag fråga Klara? Vad beror det på? V vad det beror på? Ja. Nej, det är väl polisens beslut man säljer under marknadsvärde. Uh, uppmuntrar folk till att ombilda. Man tycker att det är politiskt väldigt viktigt att folk ombildar. Men då blir det ju lott och vinst för den som råkar bo i den lägenheten. Precis som du säger, ja. Mats. Ja, för att det, vi, vi höll på att skulle bilda. Mm. Men vi... De fick inte tillräckligt majoritet. Mm. Och då var det så kul när de skrev att du, du, det är vi är så intresserade av lägenhet, våra egna lägenheter och bitan och vattan. Och då ser man ju sen att de som har bildat andra sidan gatan, mm. de har ju flyttat allihopa. Varför mm. mm. det? För de att, att de det blev för dyrt eller för, varför det? Nej, de har ju fått tjäna. Ett par ja, det menar så, de har tjänat att de hacka och sålt. Ja, alltså. ja okej, nu förlorar de. Och mm. så flyttar de till en annan mm. men, men det var en kille som ringde innan pausen här. Pontus, han menar ju, om, om en majoritet vill ombilda, ska man inte få göra det då? Kan man inte lyssna på dem som vill? Ja, men alltså, det är ju inte riktig majoritet heller. det är ju vad är det, 60 procenten, vad? Mm. 40 procent måste, måste ha tackat ja för att få priset är beräknat. Mm. Okej, okay, så 10, det, är inte, är det. det är inte 50 som måste säga ja, utan det är 40% Nej. räcker att de säger ja. Nej, för, 40% för att få ah, okay. ja, du menar ja, för så. att få så huset får värderat det. och 67% för att, så får det ja. för att det ska få ja. Mm. Mm. ja. Och det, det har jag ju märkt att det är ju flera som ja, chansar på att bo kvar och hoppas på att det bildas om. Mm. Men har du själv varit drabbad? Du sa, jag minns inte vad du sa nu i början, förlåt. Ja, nej, de höll på skulle göra det, men vi fick... Men nej, fick just det, så precis, det, det blev avbrutet Men ja. kan du inte se någon fördel med, med, med om vi tänker först att det blir utförsäljning av allmännyttan och sen så kan det här privata bostadsbolaget säga att nu ombildar vi så alla får tjäna sin slant här som vill. Finns det inget positivt i det då? Ja, men det måste, vara, det måste väl vara... Eh, de får väl bara göra det... Till, eh, inte, privat får ju inte, säljer ju inte vidare för 70 av marknadsvärdet. Nej. Det är ju bara svenska bostäder. Så det, det är det du vänder emot kan man säga? Ja, där gör man ja. ju inget klipp. Nej. Vi Basta... var i första ledet för att få, få klippet så att säga. Clara, du som ändå har varit aktivera i den här frågan i många mm. år, kan man det kanske inte går att bevisa, men finns det någon slags indikation på att det är mycket skumma affärer, det är mycket svag och politik, det är mycket eh, saker som sker som inte är oegentligt helt enkelt. Alltså det har ju varit jättemycket klagomål från eh, hyresgäster i olika kvarter just där ombildningsprocesser har dragit igång, för att dels så anlitas ju ombildningskonsulter som då ska hjälpa den nya bostadsrättsföreningen att driva igenom eh, den här affären, och där finns det, det vi har har ju kommit anmälningar om förfalskade eh, alltså förfalskade handlingar, att röst liksom röstlängderna på ombildningsstämman inte stämmer, eh, och att det har varit, eh, ja, men att ombildningskonsulterna inte har varit speciellt objektiva, utan de, de är ju därför att de ska promota en, en utförsäljning mm. men att det har varit mycket fuffen, så är något någonting som inte stämmer med de här 67 procenten eh, även om man lyckas stoppa en stämma alltså att de som bor i kåken säger nej men vi vill inte, då kör man liksom ombildningen, ombildningsstämman igen och igen nog igen tills man får igenom det. Okej, okej. Så det finns... Ja, men precis. Alltså, det har varit väldigt mycket kritik på hur, hur hela processen sköts. Liksom. Mm. Ja. Ähm. Men är det inte så att man måste vänta fyra år innan man får en ny värdering, eller eh, Nu ska vi se. Ja... Jag kan inte svära det, det är lite olika mellan bostadsbolagen tror jag Sen ska bostad i egna regler och Stockholms hemma andra uh -huh. Men det, kan, det, finns, det finns gränser för när man får lägga in en ny intressant mellan. Då har du helt rätt i, jag kan inte huvudet Men tack så mycket för att du ringde Har det inte? tack, hej, hej. Clara, nu ska jag fråga dig här som en dummy då eller vad ska man säga. Ja, av, av förklarliga skäl inte lika sakkunnig som du är Som en vanlig konsument i det här fallet Vad händer då om jag bor i en hyres, ett hyres, kommunalt hyresbolag. De äger mitt hus. Det, det blir sålt till ett privat eh, bolag som då säger, hörni, nu är det dags. Nu vill vi ombilda. Vad tycker ni? Man får väl en förfrågan om det. Så får man rösta eller något sånt där. Mm, Men man får säga precis. ja eller nej. Och en majoritet och säger, ja, jag inte vill men mm. jag måste ändå liksom gå med på det här. Kan man då bo kvar, det är väl så att du kan bo kvar som hyresgäst i ett bostadsrättshus? Ja, absolut, det kan du. Alltså det som är ordningen, liksom, det är att först ska 40% procent eh, eller det första som händer är att en bostadsrättsförening bildas. Det är några människor i den här hyresrättskåken hyresrätts som vill bygga eller bilda en bostadsrättsförening. De bildar den. Sen ska de samla ihop 40% procent av de boende i huset för att få typ, så här, ja, men för att få en eller för att få en värdering, alltså hur mm. mycket ska huset kosta- eh. Sen är det, är det ju dags för stämma så småningom. Det är då man röstar. Det är liksom som ett årsmöte då man röstar. Ja. Och det är där 67 procent eller två tredjedelar av de boende måste rösta ja. Är det så att man röstar nej så är det inte ett tvång att köpa. Man kan bo kvar. Man ska ha rätt att bo kvar. Problemet som folk ser med det, det är att det inte är så jäkla kul att ha sina gamla grannar som hyresvärdar. Men du har ju rätt att bo kvar. Nej men du det, det blir ju en konstigt maktförhållande. Ja då att, och väldigt, ja. alltså det finns ju absolut de som har valt att inte ombilda som bo kvar i fastigheten som är, tycker jag, som är nöjda och tycker att det funkar eh, men, men det är väldigt och många som, som inte är speciellt nöjda för att det blir just konstigt och att det, man inte liksom samma service som den gamla hyresvärden hade sen förlorar du ju också dina dagar i internkön alltså om du har en internkö i svenska bostäder mm. så får du inte behålla dem ifall det är nu är en ombildning om det Nej, är en det bostadsrättsförening bostadsrättsförening. som är istället Vi vill att du som lyssnar ringer in du kan ställa frågor till Klara som kan otroligt mycket om bostadsfrågor det kan vara allt från ja, alltså, ombildningar till kö ja, fifflast kö en, eh, hur ska jag göra för att få en lägenhet? tycker kanske inte du kan svara på, men du kan kanske ge några tips i alla fall. Mm. Vi kan prata om det. Vi kan prata om det. 0200 13. Och det ringer. Välkommen till Radio 1. Hallå! Hej! Hej, jag går middag. Jo... Känner är det Lennart? Jag känner igen rösten. Ja, ja det är rösten. <laughs> Från nätet. Jo, det är en, jag har ringt till Aschberg tidigare och att det här att det enda som kan rädda situationen de demografiskt i Sverige det är ett nytt miljonprogram mm. jag vet när jag var ung på 60-talets början, det var ju en kolossal enorm bostadsbrist här och jag hade ju många kompisar som bodde inneboende och sen snäll eller elak gammaltant och fick hyrat rum mm. Beslutade regeringen när det var en enorm expansion också till Stock inflytning till Stockholm. så mm. satt man igång med miljonprogrammet och byggde... Kolossalt mycket bostäder som ni kanske känner till på en, några års, eh, ja, en 4-5 år. Va? Mm, och man följ, följde det där programmet, och då kallar man ju då av det petet miljonprogrammet. Och vad tycker din bisittare där? Är klara? Eh, mm. vad, vad tycker du om det? Ja, Jag håller helt med er. Jag tycker att det skulle behöva vara ett modernt miljonprogram. Eh, och det man kan bli lite lack över är att just ni 40-talister, om man får vara sån. Det var ju en stor barnkull, som du säger, av 40-talister alltså 40 som föddes. Och då insåg man att ska de här människorna kunna flytta hemifrån så småningom så måste vi börja bygga bort bostadsbristen ja. eh, och nu när man har en jättestor kull 80-talister som vill komma ut på bostadsmarknaden då säger man, nej men ni får nöja er med andrahandsuthyrning, ja, men... så jag håller helt med dig Varför och... fick inte var... vi ett eget miljonprogram? Varför? Jag vill också ha ett miljonprogram Ansta. Det, var en, det var en grej med också vet du, att det var ju så att det blev en omdavning i landet när det gäller... Man la ju ner små jordbruk och mellanstora gårdar, va? Mm. Och Det flyttade enormt mycket människor från små samhällen in till de större städerna. Och det blev ju ett jäkla problematik i och med det här. Alltså, det var ju rysliga förhållanden. Det fanns ju familjer som bodde enormt trångt och ärländigt mm. Och det finns det ju då. I mm. Tälje talade ju en kommunalpolitiker för en tid sedan om att... Det var ju personer upp till 16-17 stycken Som bodde i två ja. mm. men så är det ju. Vi har ju. Dels det är har vi ju som svårt. du säger Vi har en jättestor bostadsbrist eh, Med unga som bor på en kompis soffa Hemma hos mm. mamma mot sin vilja flytta runt Men vi har också jättestort problem med trånggårdhet Precis som du säger Det är väldigt stora barnfamiljer som bor i väldigt små lägenheter Och när jag säger modernt miljonprogram Då säger jag inte att vi behöver Att det ska se ut exakt som det gjorde Nej, med de kåkarna absolut, Som byggdes inte. på 60- 70-talet Men jag vi, vi, vi, håller med dig Det är så staten vi, vi, vi, vi, vi, måste ju ta vi, vi, vi, vi, ansvar vi behöver inte bygga i samma skala som vi gjorde tidigare. Vi kan bygga en annan form av skalan som passar in. Absolut. Va? Som inte skär sig. Och gör att det blir mer karaktär på bostadsområden mm. efter några år. Inte det här jävla främlingskapet som uppstod. Mm. I och med i Man byggde de här stora cementklåsarna, betongklossarna, mm. Att man har en annan skala. Ja, det är en annan arkitektur en annan också. Precis. Idé, va? Mm. Tack Lennart Tack för, för att du arkitektur. ringde. Har fint. Hej, hej, hej. hej. Vi tar ett samtal till. Hallå. Hallå hallå, ja, hallå, hallå. Hej. Hej det är Anita Hej Anita vad tycker du Jag tycker inte om någonting Jo då Nej men här är det nog helt annat Det är så att jag bor i Branbergen mm. ja, Och hyresvärden är Privat Akelius mm. Kanske ni har hört talas om Absolut Ja Det har vi hört är att I den första januari då Så var det ju meningen att då ska ju Hyrorna höjas då och de vill höja med 14%. procent. Mm, helt 14%! procent, Men vi gick ju inte hyresgästnadsföreningen med på mm. och jag lovar dig, vi har ännu inte fått någon reda på vad hyran kommer mm. att bli mm. och vi ska betala retroaktivt. Ja, va va... jag, förstår ja jag, jag förstår verkligen. Hur mycket får man hyra då Clara? Vad är, vad är, hur okay. mycket man får. Får höja med precis vad du vill så länge. Alltså, nej, men, ja 14 ja nej, men Jag håller med dig. Det, det är en... helt sanslöst. Jag har bott här i 23 år. Ja. Och jag har inte fått ett enda dugg reparerat. Nej. Nej, men det, precis. Det är Jag menar, vi hörde ju nu i nyhetsinslaget om att hyreshöjningen förra vändan var de högsta på tre år Så att det har ju varit väldigt höga hyror mm. Men det som hände nu i år är anledningen till att det har tagit så lång tid Du är ju inte ensam, det är ju väldigt många hyror som inte är färdigförhandlare mm. Men det handlar ju om att de privata fastighetsägare, föreningen, Gick in med yrkanden, alltså förslag på mm. höjningar som, som helt enkelt inte kunde acceptera mm. Men, vad, kan man, vad kan man få igenom då? Kan man, kan man som privat bostadsbolag få igenom 14%? Eller är det nej, omöjligt? Nej, det är omöjligt. Nej, det kan, alltså, vi kommer inte gå med på det utan då kommer det ju gå till nämnd, äh, hyresnämnden. Ja, det, det har gjort, det till mm. hyresnämnden. Mm. Men jag vet ju fortfarande inte, det är ju 2 oktober idag mm. och eh, det blir många månader mm. som man ska betala. Förstår du? Ja, jag, gud, jag förstår. Ja, det är var ja, från 1 januari som ja, det egentligen ja. skulle ha höjts, ja. ja. Och jag ska okay. ut till nästa januari då. Mm. Alltså man försöker ju alltid när förhyrsäkteringen förhandlar så försöker man ju verkligen undvika retoraktivitet och det är ju ingen, ingenting som man vill när man Nej. förhandlar. Men möter man en, en motpart som lägger helt orimliga yrkanden och sen vägrar ge sig som inte förstår att 14% är helt orimligt då är det också ja, det är väldigt svårt det. att komma någon Ja, ja. Men det, det försöker det. vi ju lösa och nu ja. går det upp till nämnd som du säger och du kommer ju göra en, en prövning ja. av det i ja. hyresnämnden. Hoppas det går bra då. Ja det får vi hoppas. Ja. Att vi får se om man har tagit över detta nästa år. Ja. Lycka till. Ja jag hoppas det. Ja. det Vad bra. Hej hej. hej. Vi ska ta en paus, sen pratar vi mer Klara Lindblom, Lindblom är kvar i studion och svarar på ja, frågor eller kommenterar vi pratar mm. bostadspolitik generellt och vi har började lite med ombildningar eller mycket ska jag säga, men nu fladdrar vi in på andra saker hur mycket får man egentligen höja hyran är väl ett bra, en väldigt berättigad fråga jo. du ska få svara på den på riktigt efter pausen, stanna kvar och lyssna på mig Sissi Wallin i Radio 1 Radio 1 Sissi Prat om bostad även i radio idag även ska jag säga ikväll på landet restauranglandet kan man komma klockan 19 och lyssna på när jag grillar politiker angående bostadsfrågor. Men vi börjar redan nu på dagen här i Radio 1 och pratar om det här med bostadssituationen framförallt för unga och kanske även för äldre som enligt Clara Lindblom, hej förresten hej, bostadsdebattör som är vänstervriden, Jajaja. vänstervriden är så kul ord, alltså. högervriden vänsterrotterad. Ja. du menar då att det är framförallt unga och äldre som är de mest utsatta grupperna när det kommer till ja, den akuta bostadsbristen Absolut. och jag vill att du som lyssnar ringer, ringer in och tycker till om bostäder det kan handla om ombildningar, det kan handla om kö ofantligt långa köer eh, mygel, åkerhyror whatever, 0200 11 12 13 hallå? nej, nu handpersonen lägger på hallå hallå hej, hör du mig? Ja, hör ja ja hej, vem pratar jag med? Du pratar med Niklas Niklas, vad tycker du? Ja, jag har en fråga gällande bostadspolitiken. Absolut. Det där är bostadsbrist i Stockholm och så vidare. Men varför måste man bo i Stockholm? Om det är trångt bostad eller vad bygger man inte Sverige ganska stort? Ja, Clara jag får svara på den frågan. Ja, alltså det är, nu, det är ju absolut värst bostadsbrist i Stockholm. Men man ska ju komma ihåg att det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner. Det är ju framförallt brist på hyresrätter i, ja, som sagt, hälften av landets kommuner. Så det är inte så förbannat lätt att hitta lägenheter på andra håll i landet heller. Det är inte bara Stockholm. För några år sedan så var det framförallt Stockholm och studiorterna. Men nu är det till och med bostadsbrist i den lilla kommunen, kommunen Gagne för Dalarna. Så att det är inte så lätt som att det är bara att flytta från Stockholm. Ja, men byggs, det betyder, kan ju bara att det byggs alldeles för lite. Ja, eller hur? Ja. Det är det som det gör. Det byggs alldeles för lite. Och framförallt så bygger man för lite lägenheter som folk har råd med. Alltså, det byggs ju en del, det finns, byggs mycket bostadsrätter till exempel. Men, men många som inte kan köpa en bostadsrätt eller som har råd med väldigt höga hyror, de har liksom inte så mycket att välja mellan. Ja, måste ju följa företaget om man sagt. Man måste ju företaget följa boendet också för att få arbetskraft. Mm. Niklas, hur bor du? Bor du i lägenhet eller hus eller hyresrätt? Jag bor i villa i Skåne mm. I villa? Men skulle du kunna tänka dig att flytta till en större stad? Vad tänka? jag? vet inte, jag vet inte du bor du i Malmö då eller någon bor du på landet? Jag bor i Malmö då Men kan du tänka dig att flytta till en större stad och i så fall vara beredd på den bostadssituationen som är? Eller är det, är det ganska skönt som du har det? Det har är, ja, det är, det är inte riktigt så dumt så att flytta till en med tanke på bostadssituationen. Nej. Men det är ju ganska svårt för många för att alltså, dels så är det ju bostadsbrist i eh, som sagt, i Malmö, Göteborg och även i många mindre kommuner. Sen blir det ju svårt. Alltså, vissa får ju ett jobb i Stockholm till exempel eller ett jobb i Örebro eller vad det kan vara. Man får ett jobb eller man får en studieplats. Eh, det vill säga man får börja plugga på ett universitet där till exempel. Men sen så kan man inte Flytta dit för att man inte får tag på en bostad. Och det är ju varken bra för den enskilda personen eller för hela samhället. Stockholm förlorar ju skit mycket duktigt folk för att folk inte hittar någonstans att bo här, Så som låter bli att flytta in. Mm. Ja juffar ett partag och förstorfet som jag utmärkt så får du policeras i stoket. Det har det inte så för det är ju dålig Lina, vad sa du en gång till? Då borde ju företag för om och att flytta sina verksamheter så att det inte centraliseras i Stockholm. Ja, det har ju varit mycket snack om att de här många myndigheter och stora företag ska lämna sina lokaler i centrala Stockholm och så ska det bli bostäder av det. Det har varit mycket prat om. Men då ska ju de också ta vägen någonstans, och om det blir lägenheter så kan jag ju tänka mig att det inte blir särskilt billiga lägenheter heller, klar. Mm, ja, men precis. Men det finns ju en sån idé. Att man... Men du är inne på att, hela, att man ska flytta ut myndigheter och sånt till resten av landet och absolut. Alltså det är ju skitviktigt att hela landet kan leva och att det finns liksom studietillfällen och arbetstillfällen även utanför Stockholm det har du helt rätt i men det är ju som sagt, bostas spist i varannan svensk kommun så det är ju ett problem som rör hela Sverige Det hör man ju stöd över hela Sverige och inte bara i Stockholm Nej men absolut, nej, vi håller med Tack för att du Och vad det gäller det du sa om studerande som inte får jobb eller får boende det är både sådant mer som så att det finns tillsammans med skolan jag hörde faktiskt inte vad du sa där. Det borde du subventionera sponet. Ja, ja, ja, där håller jag verkligen med dig. Jag, alltså, dels borde man subventionera studenters boende, men jag tycker att man bör subventionera eh, hyresrätter överlag. För att, vi ska inte bygga en triljard student på städer, men däremot behöver vi bygga väldigt mycket hyresrätter med hyres som folk har råd med. Ja, Och det, är väldigt det har vi svårt konstaterat. Då, ja, nej, men verkligen. Tack för att du ringde, ha det bra. Tack, samman. Tack. hej. Vi tar ett samtal lite snabbt här innan ni nyheterna. Hallå? Nej, det var ingen där. Hallå, hallå? Hallå, ja. Hej, hej. Vad tycker hey, du? Ja, jag tycker... Du får det, sänka det, radion. Det, den här, äh, bostadsbristen. Men du får sänka radion måste jag bara be dig om ja, först. Ja, Nej, det är ingen fara. Det var häftigt först, eko där. Ja, Jo, när jag var ung en gång i tiden, då fanns det bostäder till alla. Mm. Ja. Och jag, idag är det inte så. Det är mycket jobbigare. Mm. Men, Absolut. Äh, jag tycker att vi alla gamla som bor i stora hus, vi kan sälja husen och bosättas i små lägenheter. Problemet är att de där små lägenheterna finns inte. Eh, och jag håller helt med dig. Helst skulle man ju vilja att det är ju många äldre som vill flytta till någonting mindre som sitter i jäkligt stora lägenheter. Men problemet är att det finns ju inte de där små hyresrätterna. Om man byggt fler små hyresrätter så hade de äldre kunnat flytta till någonting mindre också. Så det är, idag är... Som en kedja? Ja, så, men ja. idag är det ju väldigt många äldre som sitter med dyra stora lägenheter eh, och kan inte flytta till någonting mindre för att det inte finns mindre lägenheter. Men, men man kan dela upp de stora i mindre lägenheter Absolut alla. Ja, men Det är ju det är, det är många som vill bo i kollektiv och vill ha så kompiskontrakt och dela med en kompis och så vidare men nu är det ju en stor brist på mindre lägenheter så de här mindre lägenheterna som pensionärerna och de äldre skulle kunna flytta till de finns liksom inte så att vi behöver bygga fler mindre lägenheter för då hade både unga kunnat efterfråga dem och äldre hade kunnat flytta till någonting mindre Ja och det är ju sant faktiskt Ja, det Klara är väldigt bra för att förklara igång med allt det där. Ja men jag tycker det jag tycker ja, också. Måste Det är, en, det här. är ett jävla snack här Och ingenting händer, man blir ju frustrerad Vi ska ta en paus, det händer i alla fall någonting här Tack för att du ringde, ja, ha det bra Tack själva bra ja, Tack fina du, hej hej. hej hej Vi tar en nyhetspaus och sen pratar vi bostäder I ungefär 25 minuter till, stanna kvar i Radio 1 Radio 1 Sissi Berlin. Vi snackar bostäder, bostadspolitik hos mig Cissi Valin, och då menar alltså jag såklart och Clara Lindeblom hej! Hej Cissi! Bostadsdebattör och vänsterpartist. men. Vi ska ta ett samtal. Det är, nu ska jag sänka musiken bara här intro. Det är många som ringer så vi kastar oss på telefonen om detta ämne. Hallå! Mm. Nej! Inte just där. Hej hej! Hallå hallå! Ja hej Ulf heter jag. Hej Ulf, vad tycker du? Ja jag tycker så här. för, för äh... Väldigt, väldigt många år sedan så var det ju i Stockholm. Mm. Då byggdes ju Hökarängen väldigt snabbt. Och där flyttade de ju in folk då. Mm. Familjer. Och det var ju små lägenheter men de fick en bostad va? Mm. Eh, Vi har ju, eh, de vill ju om omvandla eh, våran där jag bor som hyresgäst i Stockholms hem till mm. bostadsrättsförening. Mm. Men väldigt många människor här är ju uppe i ålder. Jag själv är ju 70 va? Mm. Och kunna köpa en lägenhet är inte intressant för mig eh, därför att eh, jag kan inte som en ung människa mm. kan man tjäna pengar på lägenhet om det stiger i värde det är ju det enda som stiger i värde va mm. men så är det ju så också att när man köper en lägenhet förr när man köpte en lägenhet så köpte man en lägenhet därför att hyran var lägre mm. man betalte in pengar idag är det ju inte så mm. man köper en lägenhet och ändå får betala en marknadsyra. Mm. Det är skillnaden, den stora skillnaden. Mm. Men betalar man hyra då för en dyr legenhet som kan ligga på hur många tusen som helst mm. så kan man ju sälja den beroende på hur marknaden, hur den ser ut. Mm. Men fast att <skratt> få ungdomar att inte bo hemma då måste man anamma det här med att försöka bygga någonting som är billigare i materialet. Mm, absolut. Eller skicka i anbud eller någonting sånt där. Det är ju företag i, som har erbjudits att göra lägenheter betyder billigare mm. än vad de gör idag. Va? Mm. Ja. Många som står till höger som jag har pratat med menar ju att marknaden måste styra och då blir jag lite, då tänker jag, jag håller ingen politisk hållning här i programmet. Jag håller ibland med höger högermänniskor, ibland med vänstermänniskor men i det här fallet så håller jag med Klara som är vänster då som tycker att, eh, ja men du tycker väl klart att marknaden som styr är väl att man ska se till även de som inte har så mycket pengar. Men problemet det är att, inte är att bara marknaden om... får styra för mycket. Alltså det är det som är grundproblematiken här Alltså jag håller helt med i det här med, med Jag förstår att många äldre inte vill ombilda Och det blir, det blir en osäkerhet Kommer jag kunna sälja eh, Hur kommer räntan att utvecklas Och för många ja. ung, yngre eller så här, ja, men Kommer jag kunna ja, Kommer jag ha råd med Jag kanske inte ens har en fast anställning då är det svårt. Min, min son gjorde den delen. Han hade inte möjlighet att få tag i lägenhet Han eh, gick in Han flyttade till, till Afghanistan i två tillfällen han sparade pengar och köpte en lägenhet. I Afghanistan? I Afghanistan. Ja. Nej, men han han, han åkte dit för att han fick mer hög lön där. Ah, Okej, okay. okay, förstår. För att kunna få pengar att köpa en lägenhet. I Sverige då? Och, mm. i, I Sverige, ja. Mm. Och så, så är det ju inte meningen att det ska vara. De här så kallade politikerna som jag personligen tycker inte gör det de ska göra- Nej. Att bygga någonting som är billigt i ungdomen, som är vår framtid. Mm. De ska inte behöva bo hemma hos sina föräldrar. De vill skapa sitt eget liv. Men de, samtidigt kanske de inte sätta sig i skuld. Det finns ju jobb. Det finns ju inte... Äh, det man blir väldigt mm. Det blir moment 22, jag håller med. Det är, väldigt... Vad, som Clara den också, att det är väldigt svårt att fokusera på ett jobb eller studier om man inte har ett fast boende. Mm. Precis, det har hela med, hela med, med, med, med det, har, det har så många olika aspekter. Så därför, därför måste politikerna sätta sig ner och göra så som många gör, eller de kan göra. De springer blicksnabbt rakt in i en laggårdsdörr med huvudet före. De är omskakad så kanske ja. de kan börja tänka någon gång. Vi får hoppas att de gör det i så fall då så vi händer någonting ja, på bostadsbyggarfronten. Det. Tack Ulf för att du ringde. Om det annan så gör det ingenting. Nej, <skratt> Nej det får stå för dig. <skratt> Tack så mycket för att du ringde Ulf. Ha det bra. Hej. hej, hej. hej. Vi tar ett samtal till. Hallå. Jag gör vi inte alls på den linjen Hej hej Är det någon där? Ja hallå det här är Norsi Hej Norsi hej. Vad, ty vad tycker du, vad tänker du? Jag sitter ju i Bocickebyggans styrelse Ja, det är där det nu har, ombe eller vad heter det? Det har sålts Där det finns ett beslut om att sälja ut Precis, inte jag har inte sålt utan det ska säljas ut till privata värden Vi pratade med ganska mycket i början om det här de här ungdomarna, Klara, nu får du hjälpa mig på traven mm. fyra ungdomar som har protesterat De har dragit igång en, ja. en insamling med, för att få ihop namnunderskrifter för att stoppa den här, För att till en folkomröstning om den här Precis. utförsäljningen men, men ni visste ingenting eller? Alltså, vi, det här kom ju ganska plötsligt, men det tog sig ett beslut och så kom det ju upp i fullmäktige och det var ju oklart ända fram till fullmäktige om det här verkligen skulle gå igenom för det var ju väldigt starka protester redan då i början av sommaren mm. det finns ju ingen politisk enhet om det här, utan Vänsterpartiet är ju mot den här utförsäljningen Vi tycker ju att vi behöver allmännyttan och du, är, du är vänsterpartist. Ja, precis mm. Jag är eh. politiskt tillsatt Va, va, du har ju säkerligen Bor du själv i de här lägenheterna ska jag fråga? Nej jag flyttade in I de här lägenheterna Men mitt hus blev utsålt okay. Efter markskiftet 2006 där, tyvärr Så jag bor inte kvar i I Jag förstår Men har du pratat med mycket människor som bor kvar, som bor i de här husen Vad de tycker och tänker om det här beslutet? Ja det har ju gjorts en mätning på vad folk tycker i husen Och ja. 94% vill ju bo kvar Hos byggen. 94 procent? 94 procent Oj. vill bo kvar. Så det har gjorts en mätning och jag tycker det är lite svekfullt att man inte respekterar folks val. De har ju valt ett kommunalt bolag och då tycker jag att liksom man får respektera det. Andra får ju välja privata bolag om man tycker det. Men eftersom vi har ett sånt stort behov av allmännyttan så är det onödigt att sälja ut. tycker vi. Liksom. Ja. Och varför då kan man fråga sig, lyssnar man inte på... Om det är en så stor majoritet som inte vill sälja. Mm. Varför lyssnar man inte på dem? Fråga. Det är en jättebra fråga. Och det beror på vem man ställer den frågan till. Vissa tycker att man ska ha pengar till nyproduktion. Och andra till renoveringar. Och sen finns det väl en politisk underton hos vissa. Att man vill privatisera. Så man tycker det är bra med privatiseringar överhuvudtaget. Och då är man för det här. Och det är väl mer den borgerliga sidan som argumenterar på det sättet. Mm. Men Alltså... Jag som sitter i bolaget som har koll på liksom föringen, om man säger så mm. vet ju att det här innebär ju en rätt kortsiktig vinst F att för ja, det, precis kommunen. Ja men för kommunen och bolaget. Om du har ju jättestora tillgångar när du har så här stora fastigheter och du får hyra varje månad. Säljer du ut dem, ja då får du väl lite vinst då. Men långsiktigt är det ju en jättestor förlust. Mm. För, för de flesta kommuninvånarna. Ja, det är ju supertråkigt och jag blir väldigt ledsen över att höra eh, Notchitt, att, man inte, att man inte ens lyssnar på vad människor som bor där tycker. Inte det är olagligt på något vis att bara köra över dem. Klara, det, det får man göra. Ja. Typ. Ja. Alltså, kommunala bolag har ju egentligen ett större ansvar att lyssna på sina hyresgäster. Mm. Men i det här läget har man inte gjort det. Man har försökt köra igenom det här så fort som möjligt innan folk hinner att mm. Så det som har hänt är att man har bara fått de boende har fått en lapp i brevlådan där det står egentligen hej det här kommer säljas men vi berättar inte för till vem ungefär. Nej, och folk vet vet ju inte heller konsekvenserna för den här utförsäljningen nu. Nej. Mm. Ah, det är ja, jag tycker det är fruktansvärt och Det, är det står, ju ja, precis som säger så, så står, det finns ju en lag om allmännyttan Och står det står i att hyresgästerna ska garanteras Insyn och delaktighet i bolagen Sen kan man ju tolka det där hur snävt man vill Men det är precis som Som Nusche säger så är det väldigt ofta Som man ser till att göra det här väldigt väldigt snabbt För att det inte ska hinna bli några processer Så var det var ju när svenska bostäder Sålde Eller familjebostäder sålde till exempel i Blackberry Och Hagsätra men också när Svenska bostäder sålt och så vidare Att man liksom fattar beslutet jättefort jätte man informerar inte oppositionen mm. och för att folk inte ska hinna bråka. Och det är ju också väldigt odemokratiskt just för att man, man som hyresrätt i när det är bostadsbrist, då, då vad ska du göra? Flyt, ja, I protest säga upp lägenheten, då kommer någon annan flytta in bara. Du är ju inte värdefull på det sättet som hyresgäst, du är ju väldigt utbytbar som hyresgäst idag och eftersom det finns så få lägenheter så det är ju är inte så, man får bara svälja det och acceptera det, det är ju supertragiskt. Verkligen. Och då kommunen har ju ett projekt att renovera de här lägenheterna nu. Modernisera dem och sådär. Mm. Det som händer nu är ju att tusen familjer kommer ju inte få sina lägenheter renoverade. Då har man ju suttit och betalt sin hyra i 50 år. Eh, med eh, och, och man har trott då att man också har betalt för framtida renoveringar. Och sen så blir man dumpad lite på det här sättet. Mm. Det är ju extra... Faskigt mot, mot de här hyresgästerna. Norsligt, finns det någonting ni, ni du som politiker i Botkyrka kommun eller ja, vanlig medborgare kan göra för, för att ändra det här beslutet eller hindra det eller på något sätt? Ja, jag tycker man ska lyssna på de här som har dragit igång AlVE, inte till salu. Ja, de ungdomarna äh, som har dragit igång namninsamling, just, Ja. De behöver ju samla in 6000 eh, namnunderskrifter nu. Mm. Människor som är skrivna i Botkyrka har rätt att skriva på de här. Kan man skriva under på nätet eller kan man, måste man... Det finns, på, man, det finns en Wordpress-sida man kan gå in på och, och ladda ner en pdf som man mm. behöver man skriva under de här listorna. Man får bara googla en, på Alby Interessal helt enkelt. Ja, precis. Och det finns en Facebook-sida också. Där finns också den här som man kan skriva ut och skicka in. Mm. Och på Vänsterpartiets partilokal i Botkyrka går det att hämta eh, de här namnlisterna som man då får skriva under. Okay. Så som med mm. Vänster och skriver och under de här listorna så kan man ju försöka få igenom en ändring på det här beslutet. Tack så mycket Norge för att du ringde in till oss och berättade mer om det här. Mm, ha du bra. Okej. Okay. Alltså. Hej är intressant att prata med henne och ja. få en bild av, av hur det ser ut ut i Botkyrka det här är väl inget eh, unikt fall just Nej, det här, 1300 lägenheter säljs bakom ryggen på på bostads, eller vad säger, på hyresgäster och från ena dagen till den andra ungefär så mm. har bestämt det här, att det är ju inte så man, så är det när man får reda på det, att... Nej, men det när familjebostäder bestämde sig för att eh, sälja i eh, Hagsätra, i Blackeberg, mm. eh, då var det ju precis så, alltså det satt ju massa politiker i styrelsen för familjebostäder och den personen som är visor Förande i familjebostäder Liv. Hon fick ju reda på försäljningen 5-6 dagar innan det skulle klubbas I mm. styrelsen så hon blev inte heller informerad Och jag var, på, jag var faktiskt på det Informationsmötet där man nu ska säga Som familjebostäder eh, ordnade I eh, Blackerberg mm. eh, Och folk var ju jätteupprörda För de hade ju fått reda på det här eh, Via eh, en lapp i brevlådan Många hade inte ens hunnit se den där lappen Utan de fick läsa det i tidningarna mm. Om att det inte hus ska säljas Och då är det precis som Norsi säljare Så är det folk som har valt att bo i familjebostäder som har liksom betalat hyra under väldigt lång tid och så förväntar sig eh, att fortsätta få liksom, den service och den upprustning som. Mm. Vi tar ett samtal. Hallå. Hallå. Hej. Nu ska jag skriva en rad i Ja, gör det. Ja. Vad heter du? Jag heter Robert. Robert, vad tycker ja. du? Nej men <laughs> det är retandet nästan va. Jag hyr ut eh <laughs> tinneboende då. Mm. Och så här, om man är lite smart om man nu ska plugga i Stockholm så kan man ju fundera kring titta, alltså om jag annonserar på blocket så får jag ju drösvis med så, det ringer hela tiden att bli tokig va? det ringer mm. jag inte va? därför så går jag på en gratis sajt då, då. Mm. Ja, och det är inte alls lika många som svarar där om jag var liksom, jag ska plugga i Stockholm så ska jag tänka så här aha, om en, någon vill hyra ut då borde han ju göra det där han inte behöver betala först och främst mm. men så bakar man inte men, men, ja, jag förstår hur du tänker. Men samtidigt så handlar ju, det handlar ju om att det finns för få som hyr ut också. Med, kontra hur många som flyttar hit. Ja, hallå. Vill man ha tagit någonting så går det. Det kan alltså ta lång tid innan jag hittar någon. Ja, jag men, men vad va, va, va, du är ut ett rum eller? Ja, jag, jag hyr ut olika rum, ja. Ah, vad kostar ett rum hos dig? 3,5. Det är helt okej. Var ligger rummet någonstans? Vilken stadsdel? I... i uh... Wellingby. Wellingby, ja, mm. men, men då är du en schysst hyresvärdverkare som för många som hyr ut, och hyr ut rum eller delar av lägenheter också, de tar ju också mycket hyra och jättemycket betalt. Ja, ja, jag är nog schysst. Så att, det är väldigt vanligt. Jag tror att det är, det är inte så lätt som du tror heller. Du har ju faktiskt nej, har en lägenhet då, att få tag i. Det är ingen vilja om jag vill ha tag på någonting. Vissa åker ju hem igen till Frankrike och så vidare för att de inte har hittat något. Men de har inte ens funderat så. Var, om han kan hyra ut gratis där utan att betala. Varför ska han gå till blocket för Mm. Alltså ett, är ja, nej, men jag, jag förstår vad du menar. Ett, så det, det, det är ju inte så att det, är, alltså att det finns massa rum och tomma lägenheter som bara ingen vet om. Men, men däremot så håller jag med om att man skulle ju kunna organisera andrasningen mycket smartare. Det har ju lagts förslag om att man borde till exempel ha en andrahandsförmedling. Eh, studentkåren, SSSB en SEO, de har ju en, en bostadsförmedling för andra hand som är ett akademisk kvart. Där kan man gå in och liksom lägga upp sin hems eller sin, sin bostad som man vill hyra ut eller rummet och sen så kan du som bosatsökande student gå in och söka lägenheter via den. Men vi skulle ju behöva sådana där kommunala andrahandsförmedlingar. För då kan man ju just också man vet vad man ska söka sig någonstans. Man kan också se till att man kontrollerar hyran mm. hos de som vill hyra ut. Så att om du hade anmält din lägenhet eller ditt rum till en kommunal bostadsförmedling så hade de kollat att du verkligen tog ut en schysst hyra. Mm. Nu finns det ju ingen sån förmedling och då blir det ju liksom djungel och lite high chaparral på det där. Mm. Mm. Men, ju... men alltså, andrahandsuthyrning finns ju, fast inte kommunal. Nej men precis, men jag håller med dig det jag menar är att man skulle behöva en kommunal förmedling av andrahandslägenheter. För just nu satsar man ju jättemycket från regeringens sida till exempel att få fler att hyra ut rum, fler ska hyra ut sina lägenheter, men man har liksom inga åtgärder samtidigt för att öka tryggheten för de som hyr. Och en mm. sån sak är ju förmedling, alltså en schysst förmedling som drivs av kommunen där man vet mm. att de lägenheterna som förmedlas via mm. den här, då har kommunen koll kollat hyrorna på till mm. exempel. Någon måste betala även för de som sitter där, de tjänstemännen Ja, alltså vi har ju en kommunal bostadsförmedling i Stockholmstad stad som kostar 220 kronor per år att vara med i och det är ju jätte, jättebra, men det man borde göra det är, ju, det är helt enkelt att även lägga in andrahandslägenheter i den kommunala bostadsförmedlingen men det kan man inte göra utan att lagen om bostadsförmedlingen ändras i riksdagen så idag är det förbjudet för kommunerna att förmedra andrahandslägenheter och det är ju jättemärkligt Tack för att du ringde, vi måste ta en paus här Ha det bra, hej Vi tar en paus Klara och sen avslutar vi. Ja. Jag ska få ge lite tips eh, till den enskilde medborgaren vad kan man göra om man är mitt i det här ombildningskaoset utförsäljningskaoset eller bara inte har någonstans att bo helt mm. enkelt. Absolut. Stanna kvar i Radio 1. Jag och Klara är alldeles strax tillbaka. Radio 1 Sissi Wallin Vi lyssnar på Sissi valin sista delen av detta program och jag tänker att vi ska avrunda med att Klara Lindblom, hej, främst, hej, ska få svara på lite frågor. Det har ju ringt som tusan idag, många frågor kring bostäder och bostadspolitik mm. och jag tänkte att du ska få ge lite tips. Ja. Det är svårt att ge generella tips för alla, alla situationer är unika men om man nu bor då som vi har pratat om i ett kommunalt bostadsbolag- mm. Säg typ Botkyrkabygge. Vad heter det? Botkyrk bygge Eller Inna Mattsson eller liknande. Som då ska säljas ut. Yes. Vad behöver man vara orolig för? Hur ska man tänka? Kan man opponera sig? Ja, det är klart att man kan opponera sig. Alltså, jag förstår att folk är oroliga eh, för att man är rädd för underhållet, man är rädd för vad som ska hända med hyrorna, man är rädd för ja, men om, om man kommer få en upprustning av lägenheten eftersom man har suttit där och betalat hyra massa, eh, massa år. Det man ty jag tycker man ska göra, det är ju egentligen vad hyresgästerna i Botkyrka, Byggen och till exempel familjebostäder gjorde eh, nu när liksom det har varit eh, sådana här diskussioner och beslut om, om utförsäljning. Det är att snacka med sina grannar eh, och snacka med sina grannar, eh, kolla om man kan gå tillsammans till de här informationsmötena som brukar ordnas för att liksom berätta helt enkelt vad man tycker, så att man tydliggör eh, att det här tycker inte vi är okej, den här processen tycker inte vi är okej. Mm. Eh, man kan ju också starta Facebookgrupper eh, namninsamling i Botkyrkan som vi har hört tidigare idag så har man ju, eh, håller man ju på att försöka samla ihop 6000 namn för att få till en folkomröstning. Eh, men det viktigaste är ju någonting... du, du som kan det här mm. bättre, är 6000 en magisk gräns för Nej, folkomröstning? Nej, det är inte magisk gräns, det är väl att det ska, nu ska... Gud, det här är inte mitt område, men, Nej, men det är en viss alltså typ 10 procent av befolkningen i en kommun eller vad det nu är för någonting. Alltså ah, det är 60 000 som bor där, ja, så men måste man ha 600 000. 000 då är det 6 ja, du vet. Etc. Ah, jag fattar, ja. Ah, men alltså det handlar ju om att man ska få ihop namn för att få till en folkomröstning. Så att det går ju att göra grejer, det går ju att protestera till politiker man kan mailbomba politiker, man kan starta facebook man kan ha demonstrationer ja, Det är det som är det fina med en demokrati. Ja, men precis, men och överlag liksom vänd dig till husets hyresgästföreningen, kolla om de ska protestera eller göra någonting och bara berätta vad som är på gång, för det är viktigt att Folk som sitter i husetsföreningen vet vad som händer. Eh, runt och, om. och man ska väl inte vara rädd för att kan man, de kanske inte kommer ge ett ärligt svar, men fråga sitt om man bor i kommunalt hyresbolag, mm. våga fråga dem hur tänker ni? Hur tänker ni sälja ut? Jag vill veta. Ja. Våga mailbomba dem också och Absolut. ställa frågor. och det är viktigt att just visa att man, så här, vi kräver faktiskt svar, det är våra hem vi pratar om. För om man innan eh, en eventuell försäljning sker, visar sitt kommunala hyresbolag, eller kommunen, då blir det ju eh, vi, vill, vi vill inte att ni ska sälja. Man mm. visar då att vi är väldigt anti detta. Då kanske man drar sig lite mer för att göra det, om man vet att det kommer att bli för Absolut, och det gäller också att inte låta politikerna vara i för det man ska komma ihåg är att Botkyrka byggen till exempel eller svenska bostäder eller familjebostäder ja. de har ju inte fattat det här besluten själva utan det sitter en massa politiker som fattar de här besluten ja. så det är politikerna ni ska med en bomba det är de som ni ska skicka brev till eh, och så vidare, för det är i mm. slutändan där beslutet fattas det är politikerna som ska ställa sig svars mm. Det här är en debatt som definitivt kommer att fortsätta Kom till, återigen ska jag säga, kom till landet restauranglandet på telefonplan ikväll kväll om du har vägarna förbi eller har lust att kredit dit bara för den sakens skull Klockan 19 så grillar jag politiker eh, om bland annat Joakim Larsson som är ytterstadsborgarråd här i Stockholm. Om det här bland annat med utförsäljning. Och var ska alla unga bo? Det är ju halvvägs till valet nu. Vad ger vallöfterna angående mm. bostäder till 2014? Klara Lindblom, tack för att du kom hit. Tack själv. Och, återigen, och tack för att du som lyssnade, lyssnade och lyssnar vi har väl lyssnat i Skåne och grejer. Jättekul. Ja, det är jättefint. All, all kärlek till er. Vi är tillbaka imorgon 13-15. Hörs då. Puss och kram. Hej då.